mintha most, most lenne, ez a 78 évvel ezelőtti történet, és amikor most én ugrom egyet, Göncárpádot, ha jól emlékszem, 93-ba ügyülték ki először, annyi lassú. mikor én azt megláttam, nem akartam hinni a szememnek, Miért maradt itt? Hogyan? Miért maradt itt? Bár tudtam, hogy egy rövid ideig éltek Angliában. Én nem éltem Angliába, Algériába. Algériába, rosszul mondom, igen. Algériába. E, miért Mi, mikor kellett? Ja, a háború után elmenni? Hát, a, hogy ne legyen göncárpád élménye, vagy hogy olyan élménye legyen, ami... Ott lehet beszerezni. Végül is aparteid is e, van, meg rengeteg módon lehet embereket gyilkolni. Erre mondják, hogy nagyon jó kérdés. Az anyukámnak a bátyja Amerikába jött, és már nem akarok. Másfél éves voltam, mert egy f küldött, és az sokáig megvolt ez a papír. És a apu nem akarta itt hagyni a nagymamát, mert az öccse, az édesapám öccse, a Vejsz Béla, 38 éves volt, és a donkanyárba vitték. Nagymamám is Vejsz volt. Hát lehet, hogy valami. Azt nem tudom, mondjuk a Vejsz nem volt egy ritkanév. Nagyon gyakori név, igen. igen. Fialá, a Béláné Vejsz Ilona. Hát attól függ, hogy hol született, és kik voltak a szülemények. Majd egyes <gül> Adategyeztetés, igen. És a Vejsz már 42-ben vitték. <gül> szóval az apu nem akarta <gül> És akkor nem is jött vissza, megölték, és van egy ki egyébként a Katonhezsok utca 14 előtt. Köszönöm, hogy mindezt megosztotta. A telepi beszélgetésünk egy részét azt képezte, hogy arról beszélgettünk, illetve ön azt vetette föl, hogy a visszhangtalanságnak vajon lehet-e az oka az, hogy a túl élők lassan meghalnak. Igen. Hát nagyon kevesen vagyunk. A hivatalos szám 2500, ebből akik szerintem, ez csak az én véleményem, deportálva voltak, azok már nem élnek, mert az korú gyerekeket Akiket akkor, akkor lesportáltak azokat a nagymamával együtt rögtön elégették. De magyarázhatja -e ez a visszhangtalanságát ennek a farkasréti történetnek? A relatív hangtalanságát, hiszen adózunk tisztelettel a Mércének, adózunk tisztelettel a 444.hu-nak, amelyek, amelyek fontosnak tartátták ezt megjeleníteni, hangulatot se keltettek, alapvetően arról írtak, hogy mi történt, és aztán lett belőle ez a gombósznyi fagyi, amit itt többé-kevésbé elnyalogat néhány ember, de közel sincs olyan társadalmi visszhangja, beleértve a két zsidószervezetet is, mint amit az ember egyébként joggal feltételezni, és ami engem aztán végképpen arra biztatott, hogy a témát ne engedjem el, Úgy van egy főpolgármester helyettes, aki szívén viseli a történetet, és annak összes vonulatát és jogszabályt, Tisztelő ember, vagy tisztelő emberként várja azokat a határidőket, amelyek letelnek, és utána a dologban érdemben lehet cselekedni. És ugyanakkor vannak pártok, nevezetesen a Demokratikus Koalíció, letlégyen az bármennyire is fontos ellenzéki párt, és sokak számára fontos párt, és fontos vezetéssel rendelkező párt, amelyik nem által hozzányúlni az egyébként valószínűleg jogszalály ellenesen átalakított sírhoz, és az olyan műveleteket végezni, amilyen műveletet, ha más párt végezne, akkor azt kifogásolná, és ez se várt ki semmilyen visszhangot, tehát lesz egy, egy ilyen nagyon érdekes keringő ott a Farkasréti temetőben, egy ilyen sajátságos játszótér, ahol aztán táblákat helyeznek, hogy merre vannak az igazak, hogy aztán ott kikerüljék a Szálasiné Lutz a sírját, és az egészen tulajdonképpen kacagni lehetne, hogyha nem lenne itt egy Balogné Vajna Zsuzsanna, aki elmeséli hogy hogyan sétált a Dunaparton, és mesél olyasmit, ami akkor is vérfagyasztó. Öm, szóval mindenféleképpen vérfagyasztó, és közben ez az egész itt mégis ilyen kedélyesen el van. Hát hogy is mondjam? É Lehet -e ezt magyarázni a holokauszt élők halálával? Igen, igen, mert akik élnek... Azok három-négy évesek voltak. Hát De a többieknek az emlékezete A többieknek miért nem fontos a nagymamájuk, az apjuk emléke? Nagyon kevésnek fontos. De miért? Ezen már sokat gondolkoztam. Nem tudom. Nem emlékeznek. Nem, nem, nem tudom. Sokat gondolkoztam ön haragszik abból az időből bárkire, és találkozott-e bárkivel is azok közül, akik önt ott sétáltatták, és aztán de el sem tudom képzelni, nekem sokféle történeten van, de az önével nem egybevethetőek. Nem, kivel a Emberekkel? Összükkal. Igen, hát zsidókkal, nyilasokkal, bárkivel, aki abban az időszakban az ön életét alapvetően nem jó értelemben befolyásolta. Nem, mikor a nyilasok egy pillanat alatt beléptek a kunknél. Én ezt értem, de attól még szembe jöttek önnel az utcán. Nem, nem, nem, hát azért hat éves meg hét éves gyerek, nem, nem, nem, nem. De még, ugye, még a a gettó az még hátra van, nem tudom, mennyi időnk van, vagy pedig... Figyelek. Még, még mondhatom? Igen. Na, akkor ott tartottunk, most visszatérve ehhez a helyezethez, hogy felszaladtunk, igen, és akkor eljött január 4-e, amikor is a zsidók lezavartak minket. Nem a nyilasok, nem a zsidók. Jaj, bocsánat, nagyon pardon, pardon, most viszom egy korcsót, bocsánat. Közben szeretnék mindazoktól elnézést kérni, akik tapasztaltak egy hanghibát, amely remélhetőleg a teljes élvezetét a beszélgetésnek nem vette el. Belejött, hogy ennek a beszélgetésnek nem tudom milyen élvezete van, de minden esetre egy technikai hibának sikerült belejékelődni a mi kettőnk beszélgetésébe. Az én részemről? Nem az ő részéről, itt a műszaki berendezés részéről. Önnel semmi ja, jó. probléma jó, nincs. Jó, megér, mert én meg sem ott Nem, nem, önnel nincs semmi jó. probléma, kivételesen nem. nem. <gül> jó, köszönöm szépen, és euh, mentünk a gettóba, egy pillanat alatt kellett euh, összecsomagolni, és az anyukám, hát ami illenmiszer volt, az két bevásárlókosárba és hát elindultunk és gyalog mentünk a Katazsak utca 28-ból a nyár utca 7-ig. Hát akkor már agyon volt bombázva a város meg a körülbelül a Pannonia utca és Katazsak utca kereszteződésben ez is elevenen él öt holtest feküti csillag alakba. Vagy valami bombatámadás érte, vagy, vagy sorba lelőtték őket, csillag alakba feküdtek az útkereszteződésbe, ezt csak úgy mellesleg mondom, és akkor mentünk, az anyu cipelte a két kosarat, meg ott pattyogtunk, nagymamástól minden, és útközben oda jött egy kis fiatal gyerek az anyuhoz, és mondta, hogy ő segíti vinni az egyik kosarat. És akkor a nehezebb kosarat olalta, és közben én elvesztem. Hát egy nagy tömeget hajtottak, mentünk, és én elvesztem. És akkor engem kerestek, és közben ez a fiú lelépett a kosárral. De a lényeg az, hogy akkor végül meglettem, és ott maradtunk a másik kosárral, amiben volt egy kiló kockacukor és egy üveg sárga barac lekvár. És akkor megérkeztünk a nyár utca hétbe, és a vice, aki a, ugye a segéd aki a háznak a takarításával volt megbízva, hát annak a lakását mondták, hogy oda menjünk, és akkor 17 embernek jelölték ki. Hát persze ott semmit nem lehetett csinálni, és akkor lementünk az óhelyre, ahol ilyen pritsek voltak, ezek ilyen fa lócák, ilyen fa padok, és hát ott voltunk két hétig. És a, a sárga-baraszlek vár meg a meg a kocka cukor, úgyhogy amikor mondják, hogy a getóba adtak enni, hát én, én nem tudok róla. És néha, amikor nem volt éppen bombázás, akkor, akkor feljöttünk, hát nekünk semmink nem volt, szóval hogy fehér nemű, vagy, vagy semmi az égvilágon nem volt. Meg hát éhesek voltunk, és, és ja, kuk, bocsánat, kukorica málit adtak, Néha, és én meg azt mondtam, hogy hát az anyum szóval a nagymama ők megették, mondtam, hogy én ha itt meghalok, és így a mutató mutattam, nagyon kedves lehettem, akkor sem eszed meg. Azt ládulja nekem, hogy mennyi ideig voltak a gettóban? Hát 14 napig, mert annál 18-án, na a lényeg az, hogy... hogy Hát majdnem méhen haltam, és már földagadt a szám, és akkor kimentünk az utcára, ki lehetett menni ott a gettó területén, ami ugye a palánkokkal volt körbe, És találkoztunk két nővérrel, akiket nagyon jól ismertünk, a Weissmeyer Ella meg a Vilma, és ők meglátták, hogy én hogy nézek ki, és akkor adtak valami maroknyi borsót és akkor a csodával határos módon az anyu valahogy megfőzte, és akkor épp elkezdte menni, amikor jött a légiriadó újból szaladtunk le, és ott hagytuk ebbe a viccelakásba, volt valami főzés lehetőség, és mire följöttünk, addigra valaki megette. Na, és aztán... De a gettó felszabadítás az később volt, vagy akkor volt? Tehát a gettót önök... A 18-án volt. Igen? Jó, jó, akkor most röviden mondom, csak a, az udvar közepén volt a, a szemétdomb, és tulajdonképpen ott kukáztunk, vagy kutattunk vagy valami élemen után. Hát valahogy életbe maradtunk. Ja, egyszer az anyu elmehetett valami lapátolni, és akkor kapott három szem ilyen megfagyott burgonyát, és azt is megfőzte valahogy, és odaadta nekünk, és akkor a szemétből kiturkáltunk ilyen konzervus dobozokat, kettőt, és abból ettük meg. És akkor ez már egy ilyen, mikor aztán már, már rendeződtek a dolgokat, és visszakerültünk a régi lakásukba, és akkor véletlenül nem a mi villánkat kaptuk, hanem a nővéremét, szóval valahogy elcserélték, és akkor, hogy nem az én villám, és akkor annyi mindig mondta, bezeg a gettóba, jó volt a konzervos Na szóval, és akkor még ebben a témával kapcsolatban, és akkor befejezem, hogy mi mindig beszéltünk holokausztról, mindig mindig beszéltünk és e, úgyhogy itt nem volt nálunk a családunkban ilyen trauma, meg stb. stb. nem tudjuk ezt meg azt egyébként én... Ez, volt trauma, de nem ebből adódóan Ja, volt abszolút, rengeteg trauma volt, de nem... nem hát nekem nem ilyen család jutott Hát, az sajnálom. Én is. Sajnálom. És ugye, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, amit ön most megoszt, mint, a, mint ahogy később is megosztottak az emberrel meg annyi történetet, azok nem pótolják azt, ami egyébként akkor hangozhatott volna el, amikor az ember erre... Hát nem azt mondom, hogy nyitott volt. Ugye erre az ember sose nyitott, tehát az ember, miért akarna meghallgatni borzalmakat, fogalmam sincs, hogy egy gyerek nevelésébe ezt mikor lehet beilleszteni. Nem vagyok ennek a szakembere és a saját életemmel így tudományosan nem foglalkoztam, de ezt így később már az ember ebben úgy ismerkedik, mint egy olyan történelemmel, amely a szülei méretét érintette, így aztán az én életemre is hatással volt, de az a fajta leírata és az a fajta hatása, ami abból adódik, hogy ön ezt elmeséli és számos dologra magyarázatot ad, amit én egyébként nem tudok mivel összefüggésbe hozni, ez egy bizonyos idő után már egy lehetetlen feladat. Ugye. Yeah mozibá válik valami, ami egyébként alapvetően nem mozi. Ha nézi a, a, a képernyőt, akkor ez a magasság, ahol a, egyébként a sárga csillagot rakják? Hogyha most felrakom ide, immárom bal oldalra, ez... Bocsánat, most kapcsoltam be, majd mindjárt oda megyek. Na, közben befejezni. Ha, ha, ha, ha sötét a képernyő. Igen, mert akkor sötét volt, de most már nem az. Sötét volt a kettőnk beszélgetése alatt. Volt Hankiba is, és én szándékosan leoltottam a villanyt, hogy örre lehessen figyelni. Igen, hogy befejezze a történetet? Igen. 21-et. Ja, nem, bocsánat, igen. A, ja, a sárgacsi az most, most nem, nem, nem találom. Jó, nem rendben az van. Akkor mindegy, a szíve fölött, és, és e, nem jól tudtam szóval kitűzni, hát nem, hát ezt oda kellett varni. Igen, hát, ez most va igen. Jó, jó, de visszatérve az ön történetét, amit... Igen, igen, e, eljött január 10. Ja, hát hogy, hogy tetvesek lettünk, meg mit tudom én... Lefogytunk, hát csontsóványok voltunk, az természetes, illetve nem természetes, hát így történt, és eljött január 18-a, és nem voltunk természetesen az óvóhelyen, helyen, és az anyunak volt a télikabátja bátya, amin belül egy panofix bűlős volt, és mi ketten azon feküdtünk, és és az orosz katonák elől, a pince végébe, miután a lakóházak között ajtó van a pincébe, tehát át lehet járni, az orosz katonák, a szovjet katonák úgy kergették a nyilasokat, és úgy lőtték őket a szemem és a fülem hallattára és így mentek házról házra, és üldözték a nyilassokat. Ez volt a perszabadítás, és följöttünk, és a nővéremmel kimentünk a Rákóczi útra, és az orosz katonától kaptunk tojáspor, nem, bocsánat, cigarettát, mert valamit akart adni, és, és akkor visszamentünk, és csodák csodája, el tudtuk cserélni, volt valakinek tojáspor, és arra elcserültük, na és aztán uh, szépen fogtuk az üres kosarat, és visszasétáltunk a katonai üsre, tudszak tizetni. Öntől, mert... Uh... Ugye egy privát beszélgetés és egy ilyen beszélgetés között az a különbség, hogy az embernek tekintettel kell lennie olyan körülményekre is, amit egyébként egy privát beszélgetés folyamán az ember nem tart tiszteletben. Vagy, vagy egy privát beszélgetésben tiszteletben tart, és itt pedig emlékezteti a másikat arra, hogy valójában ugye ez egy <gül> keretben elhangzó beszélgetés, és miközben ugye ebben az a fantasztikus, amit ön most tesz, hogy olyan mértékben kerül a saját emlékei hatása alá, hogy önnek azt mondani, hogy az ember elköszönöntől egy tízes kállán tízesre lévő udvariatlanság, miközben egy olyan szívességet tett nekem tegnap azzal, hogy előkerült, amiért én örök életemben hálás leszek, és valamivel egy csokor világgal, vagy valamivel még kifejezésre szeretném jutatni, hogy akkor a szemébe nézhessek, és megköszönhessem a lányának is hogy a rendelkezésemre bocsájtotta a koordinátáit, de ez lesz az a pont, ahol öntől elköszönök, és őszintén örülök, hogy hallhattam, és nagyon sajnálom az apropót. Én meg annyit tudok mondani, hogy nagyon szívesen. Viszont hallásan! Igazán, viszonthallásra! most szeretném látni azokat a beírásokat, amelyeket a múltból idéztem, akkor hova kéne mennem, János? Mert itt vagyok az élőn. Tartalmak. Élő 21 ike Igen. Igen. De most valamiért megvan. Megvan. Megvan. Szeretném röknek elmondani. hogy um, Kurtácsa múltban ér, mert mi lesz a holnap tegnapja, köszöntem minden türk és orosz testvéremet. Aztán uh, a Finn, akit egyébként kitiltok, tehát ne legyen gondja, a mai nap volt az utolsó, amikor ide beírhatott, takarodjon a műsoromból, az életemből, nem kell kiktakarodni, mert hál' Isten, nem ismerem. A csillagot csilagot máskor is, ezt... Oszta meg azokkal, akik tűrik. És ossza meg azzal a közeggel, ezt tűri, fogalmam nincs, hogy a mai napon nem fogom el ismét felfüggeszteni a teljes falat. Olyan embereket, akik számára egyébként ezek a bejegyzések nem azt eredményezik, hogy a másikatnak azt mondják, hogy nix pardon párdonkus pardon, az a együtt, hogy valaki felveti azt, hogy nincs hang. És ahelyett, hogy például engem értesítenének erről, mert én se tudtam, menet közben derült ki, hamarabb be lehetett volna hárítani, a kollégái megpróbálták ezt úgy elhárítani, hogy közben én ezt ne vegyem, tudom, ne vegyem észre, de ez nem volt lehetséges, tehát hogyha hamarabb újraindították volna a berendezést, akkor a hang is hamarabb visszajött volna, de ahelyett, hogy engem tájékoztatnának, ahelyett egymás között beszélgetnek. János, a mai műsor legyen végig meg a csetfalon, és ha bár én is belenyúlhatnék, a mai műsor végével szüntessük meg a csett fal lehetőségét. Ha megnézik egyébként, akkor a 444 és a HVG-n is azt hiszem, hogy megszűnt a kommentálás lehetősége. Ez nem ugyanaz, mint a Kejfej Jancsík hallgatók köre, ott azt csinálnak, amit akarnak, az nem az én felügyeletem alatt van, ott bántsa más jó érzését az, ami egyébként zajlik de én ezt a saját közegemben nem tűröm, és nincs olyan pénz, ami egyébként ennek az árán, az én zsebembe jól csiringelne. Nem állítanám, hogy ennek okán tettem. Reggel készítettem egy fotót, ezt láthatják mögöttem, és elküldtem számos ismerősemnek, körülbelül húsz embernek. Ebből a húszból mostanra körülbelül 19 jelzett vissza. Soha életemben nem küldtem el ezeknek az embereknek semmilyen fényképet. Hompola Krisztina az egyetlen, akinek rendszeresen szoktam az RKM-ről fotókat küldeni. Ez a húsz ember azon kívül, hogy különösebben egyáltalán nem mutatta a meglepettség jelét, mind azt mondták, hogy fantasztikus fotó, jobban kezdődik felül a reggel. Ezek az emberek egyébként nem is feltétlenül a hétköznapjaim részeim, mind ismerőseim, de nem közel ismerőseim feltétlenül, mint Dunai Misi. Dunai Tamás apja. Apja, Dunai Tamás fia akivel én még a Kuban dolgozhattam együtt. Olyan pozitív visszajelzések érkeztek, nem volt gesztusa részemről, egyszerre csak jól esett. Ültem az ágyon, és küldtem a fotót. Hogy miért nem tud hasonlót kiváltani az én tegnapi és mai műsorom, nem tudom. Ennek elemzésével nem is fogok foglalkozni. De az a lehetőséget, hogy olyan üzeneteket kapjuk a mai műsor kapcsán, mint ami a mai csetfalon volt, Soha többet nem teszem lehetővé. Nem állítom vissza. Nincsenek büntetve. Azt kapják, amit megérdemelnek. 8 óra 40 perc van. 061-253-8812 és Vámos úr a mostani alkalomra a tiltás se áll. 061-2-53-88-12. Telefon működik. Yes, <laughs> <laughs> Még néhány másodpercig várok, addig elolvasom, hogy vadidegenek, hogy közeli ismerősök vadidegenek nincsenek köztük, tehát rosszul fogalmazok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr, Rövei Sándor vagyok. Azt szeretném mondani, hogy azért nagyon tisztelem szeretem a fiala urat. és csak nem tudok elég jó lenni. Csak nem tud mi lenni? Elég jó lenni, a törekvésben nem van, de elég jó lenni. Ez mit jelent, hogy nem tud elég jó lenni? Hát működik bennem a lelkiismeret. Tehát a, ugye a katolikusok azt mondják, hogy szentélet munkálkodása, vagy mondjuk úgy, hogy a lelkiismeret, de van bennem egy igény az emlékezésre is, meg arra is, hogy jó legyek másokkal. De ebben a fialó is beletartozik. De... Szóval, és ez munkál bennem, és ezért ugye előbb-utóbb elhozza azt, hogy meg kell, hogy nyilatkozzak bizonyos dolgokkal. Tehát nem tudok legyínteni, vagy csatni egyet, hogy énnek. Engem nem érdekel, mint ahogy az emberek jó része sajnos így működik, ahogy tapasztalom. Tehát bennem van egy ilyen igény. Meg még né néhányakban, nem olyan sokban. Ez, ez mindenki egyes első szemében. Köszönöm, hogy hívott. Különböző emojik, ez nagyon szép. Reggelente jól néz ki a világ, előtted a világ, előtted az élet, csodálatos, tavasz első napja, így köszönt, jó reggel, szép, ez gyönyörű, köszönöm szépen, köszönöm. Hát ez áll szembe azzal, ami a cset falon van. Ezek néznek egymásra. 061-23-88-12. De... Tegnap Martin Weimelka írta, mikor lesz téma Putyin elfogadó parancs, ezt a terapimisorra írta, Fehér Magda azt írta, a törvényes eszköz az, amire olyan törvényt hoznak, ami a legjobban jó annak, aki bitorolja a törvényt, a zsidók likvidálása is törvényes volt, volt rá törvény. Az sem YouTube kompatibilis. Ha elmondom, hogy ha ma megtisztel fél négykor az a vendégem, akit fél várok, akkor holnap egy nem élő lebonyolítású Kejfej Jancsival fognak találkozni, amivel egy magyar tanár fogja kielemezni Orbán Viktor kiskörösön mondott beszédét. Erre az ad lehetőséget, hogy ez a beszéd alapvetően Petőfi Sándorról szólt, így aztán nem eretnekség ezt egy magyar tanárnak megmutatni. Minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Mindennap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor élő lebonyolítás a legközelebb, csak közben változatlanul hívható a 2038-12, csütörtökön fognak találkozni. A csütörtök és a pénteki műsor nem olyan jellegű, amiben egyébként be lehetne telefonálni. Távolétemben göront, kisdékeserpont, fial a Janos, a nevem kukorcsgna. Sajnálom, hogy megfoszt, meg kell, hogy fosztam önöket a csatfle lehetőségétől, de rászolgáltak. Nem büntetés, de nem is dicséret. Nehéz urrá lenni azon az indulaton. Ami az emberben ilyenkor van, nagyon tanulságos az, ami átfolyik ilyenkor az emberen, csak a Kejfeyancsi történetén át, Kárpát Istvántól mostanáig, Kárpát István Franka Projekt. 2000. októberétől, amikor kezdett ez a műsor, egészen 2023. márciusáig, amit most írunk. Van még valakiben szándék, hogy telefonáljam? Elnézést a technikai hibáért. Ennyi.